Ekaitza Bergaretxe egunon. egunon. Liburu berri bat plaza edo liburu bat argitaratu duzu zuretzat lehena da uste dut. Bai, Ma zuzta erresimenta abertzale baten bizipenak abertzale hori zuzira zure bizipenak dira. Bai, nire nire bizipenak dira eta ba bueno, e, nire bizipen horiek e, nunbait aitzakia dira hori gure herriaren historiaren zatitxo bat aipatzeko sesatia insutzen? Beno, ba ni ni sortu nintzenetik edo hortea 70 markada hasieratik eta hor bizipenen atalak eraman eramanditu e, gutu gukorelara era 2000 garren urtera arte. Gerokoak e, pixka bat e, garaina hasiagoak dira niretzat ez dituta inargi ikusten eta talause bai bizipena kortxe tarte hortan kokatzen dira. Eh, modu 30 bat urteko ibilbide txobat eta gero azken zatiaia etorkizunean kokatzen da. Lehen uh, urte horietatik uh, hasteko garrantzitsua iduritu zaizu, zu errefusiatu uh, seme bezala, garaiaietan aurgisa bizizan duzuna ere pixkat uh, maigaineratzeko eta plazaratzeko? Bai, hor badira bi, bi kontu, e, alde batetik iduritzen zait, e, guk euskaldunok gure... Gure historia, gure gure bizikepenak, azken finan, nahiko gutxia aipatzen ditugula lehen pertsonan, eh, askotan edo batzutan bintzat eh, fikziora pasatuak izan dira, eta bestela besteen errelatuak, frantsesenak espainolenak, hoiek asko entzuten dira leku guztietan, baina gureak ez askien eiduriko. Hori da bat, eta gero beste alde batetik ere, eh, gure historiaan, gure histori, zera, historia guztietan bezala, eta nola... Eh, ...mikela boak kantatzen zuen bezala, liburuetan erregi izendik, baizik ezta ageri, mm. bai. Eta ia da guri historian ere, ba, beti izan direla, pertsona ezagunak, ospetsuak, haietaz asko hitzegin eta idatzi izan da. Eta nik hemen, ba, non bait, hain e, izen madariagak idatzen bezala, bai, e, erritarsume baten bizipenak plazaratu nahi izan ditut, Eh, non baita itzaleko jendearena, zeren herri honetan jende batzuk ipatu dira, baina jende beste jende asko ibilidalanean itzalean, sekulana aipatzen ez direnean jendeak dira. Eta nonbait bai jende guzti horientzako, edo jende guzti horien omen ezko zarbait izan daiteke. Mm -hmm. Zardira, e, oroitzapen mingarriak ez baita espada? Eh, ez da hien Denetarik dago. Bai, esango, esango nuke badirela e, bizipen gogorrak, kakotzen artean, eta bizipen atxiginak ere bai. E, ba, gure biziak alakoak direlako ere bai, ez? Mm. ez da deus, ez da e, lerro zen eta lehun bat. E, denak izaten ditugu gure gure gorabeerak, eta... Bai, aipatzen ditu niretzat nahiko gogorrak izan diren e, bizipen batzuk, baina aldi berean e, ere burua uretetik, uretatik ateratzen e, lagundu nauten beste, beste bizipen batzuk. E, Ezinbestekoak baitira eta idazketa prozesuan ere, ba hori, bizipen gogor horiekin hasi naiz baina momentu batean sentitu dut ene barnetik testuaren onbait arindu behar nuela uritzen zait beharda da trompatzen naiz, baina garai hartako garai hartan e, militantzia bat edo izan zuten gurasoen aurrek gero gerota behar gehiago sentitzen dutela berharbada haien lekukotasuna edo aztar na usteko ere. Bai, baita uste dute gauza osasuntsua dela edo osasungarria dela asteko herri zapaldua gara oraindik ere, ez dugu antzi behar eta Herri zapaldu gisa, orduan norbanako gisa, baina komunitate gisa ere bai, bai, erri gisa, e, nik uste dut e, sekulako zauriak e, dauzkagu gure barnean, eta horiek atera behar ditugu. Gauzak diren bezala ikusi behar dira, e, ez dugu innozokeri azaritu behar, eta, eta banik hori sentitu dut... E, Ba, gauza horiek kontatzeko kontatzeko beharra, hortuan gauza horiek nirean dira nire familiarenak, baina gero baita ere ere ingurune pixka bat zabalekoak ez. eta, eta gainera ez eg garai horiek ezagutu ez zituenak liburuhau irakurtzean halako ba, giro bat edo sentiuko du baina e, zehaztu behar dut ere, zehaztu behar dut ere, hor kontatzen diren bizienak e, maila batekoak direla eta beste jende askok horiek baino, no, askoz gogorragoak e, bizi izan dituela. Azken finean, a, gure memoriaren aztarna hori, marka hori guk utzi behar dugu? Bai, dudarik gabe, zeren guk egiten ez badugu, beste, besteek gure etxaiek kondatuko dute, egin modura, egin interesatzen zaien bezala, eta jadanik egiten dute. Duan, mm. bai, itz hartu behar dugu. Aipatzen zinuen, a, e, azken parte batean etorkizunera begira ere jartzen zirela, Bai. <laughs> Zerarra nahi duzu horrekin? E, ba hori, idaztenari nintzela Bukerara eltzean, kontakizunaren Bukerara eltzean, e, hala, xantitu nuen, ez nuela gauzaola hortan utzi, e, an, bi milagarren urte inguru hortan, eta eta gure herriak bizirik atxiki duen e, ametxa, pixka bat, gauzatu nahi izan dut, azken zati horretan, beraz etorkizunean kokatzen naiz etorkizun, etorkizun zehaztu gabe batean ez dakigu noiz den zehazki eta hor irudikatzen dut e, Euskal Herri aske bat mai eta e, Euskal Herri aske horretara eraman geituen prozesu bat edo bide bat proposatzen dut pista batzuk ematen dut mintzak mintzat ideia batzuk uh, irakurri edo entzunai duenarentzat Bai eta besteak beste, kontzeptu batzuk eh dira hor nahiko presente direnak bat e, kolonizazioa bai, e, gure herria herri kolonizatua delako e, kolonoak aipatzen ditut usti dut e, batera aipatzen e, entzuten ez diren hitzak e, direla Beda, pertsonak gutxi batzuen aoan baizik e, baina errealitatea alakoa da 60 e, Garren urtean, 1928-an, nahin zuzen eh, Jean-Paul Sartreak berak idazten zuen, Euskal Herria herri kolonizatua zela, eta nonbait bait, nire galdera da, gaur egun egoera aldatu da. Alda. Gutxiago kolonizatuak algarrak gaur, garai hartan baino, ba ez? Edo are okerrago ere ez? Orduan duan, eh, nahi badugu aurrera egin, ba gauzak erran behar dira diren bezala. E atentzio de tudit ere izenburuak, mm. eh erresimenta, eh zerbait emaiten dio liburuari zenburuak? Bai, alde batetik bai eta bestetik, ba hori Masusta erresimenta da niretzat eh Marcel Proustena eh, Madalena bezala. Masusta erresimenta pote bat digitzen dut danean narama segidan, eh oianai ikastolara. Angelun zeuen oianai ikastola Eta ikastola hori zen naskatasunaren ikastola. E, guri ikaskide guztiekin aipatzen dugunean, horian ikastola horritzen dugu. Sekulako garaiak izan ziren. E, bueno, oso baliabide urriekin ibiltzen ginen, baina denek, e, irakasleek eta ikasleek eta gurasoek ura dugu e, bereziki horritzen. Eta hain zuzen, Irakaskuntza ere modu berezian egiten zen, modu librea, dedo, librean edo militantian ez dakit nola esan, eta ikastorte hasieran gure irakasle batekin, Maialenekin, aintzu zen, edo denekin, eh? baina nik Maialenekin gogoratzen dut, eta joaten ginen oianera, masustak biltzera, eta gure ikasgai, maite bat izatetzen mm. ma horiekin, gero ikasgelan errezimenpitea. E, aipatzen zuen, nain zuzen, aur gorostiaga sehaskako zuzendariak, oierri diarten, omenaldian aldian, oian ikastola, mm. e, ikaslea initz markatu dituen ikastola izan da? Bai, bai, dudarik gabe. Ikastola bera, e, gero... Ez ta egiten Dena komunitate osoa bai e, irakasleak, ikasleak eta gurasoak denak militanteak ziren. Eta horrek ematen zion ikastela horri sekulako indarra. Eta gero e, ikastolaren ingurunea oiana, eta hala deitzen zen ere ikastola eta guretzat aurrentzako zoragarria izan zen. Bona, irakasleak batzutan gure atzetik ibiltzen ziren zekiteea galdua ginen ohianean edo baina zegiarren e, ikuste dut Eh, ezik eta mailan ikastela, ikastela horrek irekatzizigula eh, askeak izaten, arduradunak izaten ere bai, eta amesteko, amesteko giltzak eh, eman zizkigun. Nostalgia zerbait sentitzen da? Bestakien nostalgia da, itu behar den, eh, ba, menturaz bai, baina artari itsuli beharden. Ez dut uste ez historiak aurrera egiten dut, mm. a, gaurko gaurko egunari dago ski on atera bideak aurkitu beharko ditugu. Liburua beraz Durangoko azoka hasten den egun hauetan argitaratu duzuzuk ere. Durangon izango zira? Bai, eh, errima argitaletxearekin goienkaleko amasei eta amazazpigarren postuetan, beraz, urbilda dila igendea, eta eronik liburuen aurkezpena egin endut igandean arratsaldeko biletan durangon. Ba, miresker, ekaitz gurekin egonik eta soarteon liburuarekin? Ba, miresker, zuri.